Atunci fără prihană voi fi și mă voi curății de păcat mare, și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înainte ta pururea, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu.